Korinflilərə 2-ci məktub 11-ci fəsil Ümid ki, mənim bir qədər ağılsızlığıma da dözəcəksiniz. Bəli, mənə bir qədər dözün. Sizə görə ilahi bir qıskançlıq hiss eləyirəm. Çünki sizlər sanki bakirə qıssız və sizi bir oğlana, yəni məsihə nişanlayıb təqdim etmişəm. Amma qorxuram ki, İlanın hiləgərliyi ilə həvvanı aldatması kimi düşüncələrinizin pozulub məsihə olan səmimi və pak həsr olunmasından azasız. Çünki əgər kimsə yanınıza gəlib, bizim vəz etdiyimiz İsa'dan başqa bir İsa'nı təbliğ edirsə, aldığınızdan fərqli bir ruh alırsınızsa və yaxud qəbul etdiyinizdən fərqli bir müjdəni qəbul edirsinizsə, siz buna necə də məmnuniyyətlə dözürsünüz? Zənnimcə bu, böyük həvarilərdən mən heç də geri qalmıram. Matiqlik məharətim olmasa da, bilikdə məharətsiz deyiləm. Bunu sizə hər vəziyyətdə, hər tərəfli göstərdik. Ucalmanız üçün özümü aşağı tutaraq, Allah müjdəsini müftə yaymaqla günah işlətdimmi? Sizə xidmət etmək üçün başqa cəmiyyətlərdən təminat alaraq sanki onları soydum. Yanınızda olarkən ehtiyacım olduğu halda heç birinizə yük olmadım. Çünki Makedoniyadan gələn qardaşlar ehtiyacımı tamamilə ödədilər. Sizə yük olmaqdan özümü saxladım və gələcəkdə də özümü saxlayacağım. Məndə olan Məsihin həqiqətinə and olsun. Axayya vilayətində heç kim məni sustura bilməz ki, buna öyünməyim. Niyə? Sizi sevmədiyimə görəməyik. Allah bilir ki, sevirəm. Özlərini bizimlə bərabər sayaraq öynənlər buna əsas axtarır. Mən etdiyimi edəcəyəm ki, onların əsasını kəsim. Çünki bunlar saxta həvari, məsih həvarisinin cildinə girən fırıldaqçılardır. Buna heyrətlənmək lazım deyil. Çünki şeytan da ışıq mələyi cildinə girir. Şeytana xidmət edənlərin salihli xidmətçilərinin cildinə girməsi qəribə deyil. Onların aqibəti əməllərinə görə olacaq. Yenə deyirəm, qoy heç kim məni ağılsız saymasın. Elədirsə, məni ağılsız kimi qəbul edin. Qoy mən də bir az öyünüm. Dediklərimi Rəbbin sözü kimi yox, öyünə-öyünə özünə güvənən ağılsız adam kimi deyirəm. Madam ki, bir çoxları cismani təbiətlərinə görə öynürlər, mən də öyünəcəyəm. Siz ağıllı olduğunuz üçün ağılsızlara necə də sevinçlə dözürsüz. Belə ki, sizi kölə edənlərə, istismar edənlərə, sizdən faydalananlara, özünü üstün sayanlara, hətta sifətinizə şillə vuranlara dözürsüz. Utanaraq qəbul edirəm ki, buna gücümüz çatmir. Kimim bir şeylə ilə öyünməyə cəsarəti varsa, bir ağılsız kimi deyirəm ki, mənim də ona cəsarətim var. Onlar İbranilərdirmi, mən də İbraniyəm. Onlar İsraillilərdirmi, mən də İsrailliyəm. Onlar İbrahimin nəslindəndirmi, mən də İbrahimin nəslindənəm. Onlar Məsihin xidmətçiləridirmi, dəli kimi deyirəm ki, onun daha böyük xidmətçisi mənəm. Çünki zəhmətim daha çox olub, həbsə düşməyim daha çoxdur, döyülməyimin sayı hesabı yoxdur, dəfələrlə ölümlə ücüzə gəlmişəm. Beş dəfə yəhudilərdən 39 qırmanç yemişəm. 3 dəfə dəyənəhlə döyülmüşəm. Bir dəfə məni daşqalaq etdilər. 3 dəfə gəmi qəzasına düşdüm və bir gün gecə-gündüz uçsuz-bucaqsız dənizdə qaldım. Tez-tez səyahətdə olduğum müddətdə çaylarda təhlükəyə, quldurlar arasında təhlükəyə, soydaşlarım arasında təhlükəyə, başqa millətlər arasında təhlükəyə, Şəhərdə təhlükəyə, çöldə təhlükəyə, dənizdə təhlükəyə, saxta qardaşlar arasında təhlükəyə məruz qaldım. Zəhmət və əmək çəkdim. Dəfələrlə yuxsuz qaldım. Aclığın, susuzluğun dadını gördüm. Çox vaxt yemək, soyuqda paltar tapmadım. Bunlarla yanaşı bütün cəmiyyətlər üçün hər gün çəkdiyim qayğının yükü boynumdadır. Kimsə zəyif olanda mən də zəyif olmadım mı? Kimsə büdrüyəndə mən alışıb yanmadım mı? Öyünməliyəmsə, zəifliyimi göstərən şeylərlə oynayacağam. Rəb İsa'nın əbədi algışlanan Allah və atasına and olsun ki, yalan demirəm. Daməşqdə padşah Aretanın valisi məni tutmaq üçün şəhəri nəzarət altına almışdı. Amma mən Səbət içində şəhər divarlarının pəncərələrinin birindən yerə sallandım və onun əlindən qaçdım.